Saya akan mengatakan kepada mereka: "Dari orang-orang yang beriman, dan semoga Allah mengampuni umat mereka dari dosa-dosa mereka, dan mengampuni mereka dari orang-orang yang beriman. Katakan kepada Allah: 'Yang di timur dan Nini kilichuwa geuza kutoka kibla chao walichukua kikelekea Sema, mashariki na magharibi ni ya mwenyezi mungu Yeye humoongo wa amtakae kwenye njia ilionyoka Wakathalika jaalnakum ummatan wasatalli takunu shuhadaa Aalannasi wayakuna alrasulu alaykum shahidaa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 Wahai orang Allah tidak imanakum membiarkan kamu berbuat salah. Allah adalah Pemberi Rahmat dan Yang Maha Pengasih. Namun, jika kamu tidak berbuat salah, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Namun, jika kamu berbuat salah, maka kamu akan mendapatkan kejahatan. Namun, jika kamu kumjua yule anayifuata mtume na yule anayigia uka nyuma. Na kwa yakini, hilo lilikuwa jambogumu isipokuwa kwa wale, aliwa mwenyezi mungu. Na mwenyezi mungu hakuwa mwenye kuipoteza imanienu, kwa ni mwenyezi mungu ni mpole kwa watu na mwenye kwa rehemo. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شَطْرَ المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة Wa inna allazina utu lkitabala ya'lamu na anna hul haku min rabbihim Wamallahu bi ghaafilin amma ya'maloon Kwa yakini tukiona unavyo gewuza gewuza mbinguni Basi tutakuelekeza kwenye kibla ukipenda Basi elekeza usawa kwa upande wa msikiti mtakatifu Na popote mnapokuwa zieleke zeni nyusu zenu upande huo Na hakika wali waliopewa kitabu wanajua kwamba Iyo ni hakitu kayo kwa mula wao mlezi Na mnyezi mungu si mnye kukafilika na yale wanayatenda Wala in ataita lathina utu lkitaba Bikuli ayati ma tabiu kibelatak Wama anta ثبت تابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن atau kuali tia hujaza kila namna hawatfuata kibla, kibla chao wala wewe utafuata kibla chao wala baadhi yao hawatafuata kibla cha ingineo na kama ukiyafuata matamanio yao baada ya kufikia ujuzi hika hapo utakuwa miongoni mwa wenye kudhulumu alladhina atayina humulkitaba yaarifunahu kama yaarifun abanaahum Wainn fariqan minhum layaktomun al-haq wa hum yalamun. Walau tulio apakitabo, wana yajuwa haya kama wana yuajuwa watu tuau, na aku nak ikhundi katikawau, wifitja hakie na halu wana juwa. Al-haq min Rabbik, فلا تكونا من الممتنين. Hakie Basi usiwe miongoni mwanofanya shaka Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha ilaha ilaha Hakika waliwachache wa wakili wali opotezwa na pumba ulao Wasiweze kufikiri sawa na kuzingatia miongoni mama Yahudi na wa Kristo Na washirikina na wanafika Watachukizo kuwaona waumini wameacha kukielekea kibla cha baitul muqaddaz, yani Yerusalem, walichokuwa wakikelekea kwanza katika sala. Na wao wakiona kuwa hicho kinastahiki zaidi kuliko kibla kingine, yani cha al-Kaaba. Basi waambie ewe nabi, iha zote ni za mwenyezi mungu. Hapana upande uliobora kuliko mungine kwa thati yake. Lakini mwenyezi mungu ndiye mwenyewe ya nachagua upande au takao Uwe ni kibla cha sala Na yeye kwa mapenzi yake Uuongowa kila umma katika wanadamu Kufuata njia ilio sawa Anaweikhiari yeye Na anaehusisha yeye Na sasa umekuja ujumbe wa Muhammad Unafuta risala zote zilizo tangulia Na kibla cha sasa cha haki Ni hichicha al-Kaaba ilio kwa maka Na kuajili ya kutaka huko Ndiyo tuka kuongoweni Kwenye njia ilio kabisa Na tuka kujaalieni muwe umma wakatikati uliobora kwa mwujibu tulivuwe wafikisha dini sahihi na vitendo vyema. Ili muwe wenye kuthibitisha haki kwa mnasaba wa sharia zizotangulia. Na ili mtume awe mlinzi juu yenu Aki nguvu kwa uongozi wake kwa muda wa uhayu wake. Na kwa kufuata njia yake na muendo wake baada kufaku wake. Ama kibla chabaitul mukadasi tulichuamriisha kifuatwe kwa muda fulani, tulikifanya kuwa ni mtihani kwa islamu, ili watambulikane wanautii wakieleke kwa utifu, na wenye kuchukuliwa na moriwa wakiarabu kwa kufuata nyayo za Ibrahimu tu, waivunje ambri ya mwenyezi mungu, na kwa hivyo wapotelee njia ya upotovu. Na ilikuwa ile ambri ya kuelekea baitul mukadas ni katika mambo magumu, ila kwa wale ambao wamejaliwa kupata hidayah ya Mwenyezi Mungu. Ikawa kufuata amri hii miongoni mwanguzo imani. Mwenye kuelekea kibla cha Baitul Mukaddas katika zama ilipoamrishwa hayo. Hakupoteza imani yake na ibada yake kwa upole na rehema ya Mwenyezi Mungu. Na sisi tulikuona vipi unazichungua mbinguni asa uteremke wahi yani ufunuo wakugeuza kibla cha Baitul Mukaddas ufuwate cha Al-Kaba, ambacho unakipenda, kwa kuwa ndicho kibla cha Ibrahim, baba wa manabi, na baba wa mayahudi, na warabu. Na hapo pana maqamu Ibrahim, alipokuwa kisimama Ibrahim. Kwa hivyo, hichi ni kibla kilicho kusanya wote, ijapukua kinaacha kibla cha mayahudi. Basi hivi sasa sisi, tunakupa lileombi lako. Kwa hivyo, katika sala zako, elekea masjilil haram Yani msikiti mtakatifu Na nyinyi wa umini, kathalik, eleke ni huko pupote palimlipo Watu wa kitabu, wanawuthika kwa kukiacha kwenu kibla cha chabaiti lmokadas Wanajua katika vitabu vyao kuwa nyinyi ni watu al-kaba Na wanajua kuwa ambri ya mwenyezi mungu inawahusisha watu wa kila sharia na kibla chao Na hii ni haki inautokana na mola wao mlezi Lakini wao wanataka kufitinisheni na kukutilieni shaka katika dinienu. Na mwenyezi mungu, si mwenye kukafilika nao, na yeye atawalipa kwa ya Na hakukua kutoridhika kwao watu wakitabu na anji ni kukudanganyikiwa ambako kwaweza kuondoka kwa hoja. Bali kuthika huko ni kwa inadi na kiburi. Kwa hivyo ewe mtume, Hata ukiwaletea kila mmoja ya kukata kwa kibla chako ndicho cha kweli hawakubali kukifuata kibla chako Ikuwa mayahudi Wayahudi wangali wanatumai kuwa bado utarejea kwenye kibla chao na wanatoa hiyo ni shuruti ya kuslimo kwao basi watavunjika moyo wala wewe hutofuata kibla chao na hawa watu wa kitabu kila kikundi chao kina kibla chake mbali wa Kristo hawafuati kibla cha Wayahudi Wala mayahudi hawafuwati kiblach wa kristo. Na kila mmoja katiao, anawaona wengine hawamu katika haki. Basiwewe fibiti hapo hapo kwenye kibla chako, Wala usiaendekeze matamaniwa yao. Kwa ni mwenye kuyafuwata matamaniwa yao baada ya kushapata ujuzi kuwa wawo ni wapotovu. Na kujua kuwa yeye yuko katika haki. Basi huyo ni katika wali o na wenye kubobea katika thulma wanasema wafasir kuwa mayahudi wanelekea kwenye muamba katika baitul mukaddas na wakristo wanelekea mashariki. Na hakika watu wa kitabu wanajua kuwa huku kugeuza kibla ni jambo la haki na wanakutambua kuwa wewe ndie nabii alisifio katika vitabu vyao na miongoni masifahizo kuwa atasali kuelekea al-kaaba. Na kujua kuwa unabii wako na kukijua kibla chako ni sawa sawa wanavyoajua watoto wao kwa uwazi kabisa lakini baadhi yao wanaificha kweli hii juu ya kuwa wanajua kwa kufuata pumbao na chuki zao za upotovu kuwania mila zao kwa ajili ya kulinda madaraka yao na wanatafuta hila za kukupotoe na hakika haki ni anayokutolea mwenyezi mungu mtukufu siyo wanayokupotoshelea watu wa kitabu Basi basikuweni Na yakini nayo, msiwe watu wenye kutia shaka shaka na kubabaika. Na katika hiyo, haki ni hii ambri ya kibla. Basi endeleni nayo wala msiwa bali wa